a um.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 Gjdo e mirë që në vijë, në vijë nga Zotë i gjithësisë. Gjdo begati që e gëzoj me kemi nga Zotë i gjithësisë. E lusim Allah në madhruar që të na i shtën të mirë atona, të na i ruan ato, dhe të na ruan gjithashton nga gjdo e keqe. Sikur që e lusim Allah në madhruar që lëvdatat, bekimet të jenë bi Muhamedin sallallahu aleyhi o sallem, i familën e ti i shokët,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 pa edukat mes muslimanëve. Me një komunikim jo si duhet mes tyre, jo konform vlerave që ata i bartin, jo konform kodeksit të moralit që ata e kanë. Andaj në takimin e kaluar kimi fol për një pikë të kësaj edukate. Ku kimi thon se muslimani përballë muslimanit ka obligime të caktuara dhe këto obligime në vetë tyre përmban një formë edukate në raport më muslimonin të të tërë. Kur thëmë edukate e muslimonë në muslimonin, muslimonin atër e gjdo kush prej nesh, para se ta kërkanë, këtë edukatë nga vlajë ti, duhet a i pari të afronë të të të të tërët. E jo përshamë më të ndëgjojmë se muslimonit ka obligim dhe muslimonit këtë, ose atë, ose kështu, dhe gjithë mund, sa është përmendo një obligim, a i gjithë mund, të gjenë ndë një figurë caktuar, ndë një personë caktuar, i cili e ka shkelur të drejtën e këti. Jo, gjithë mund të jemi vetë kritikë. Dhe që ofësën dhe gjojmë për ndë një obligimë caktuar, për ndë një të drejtë që vla jonë, musliman e ka të këni, atër një duhet gjithë mund të jemi vetë kritikë, që si këmë se a thua vol, aua kemi ofruar të gjithë muslimanve një raport të edukuar, të mirëfilë që duhet,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 The most ket ku përveç se për kategori të caktuar të njerëzve, most ket mundësi të përgjigjesh përveç një kategorie të caktuar të njerëzve, kështu që kjo nuk është edukat. Kjo nuk është edukat. Anta edukato është ti përgjigjesh musliman kur ai të fton. Tash, përveç nëse ke justifikim shariatik. Fataresht, fataresht më lejohet mua çkse rradhë këtiniu që këtini i them ju, nuk mundem. Mfal Allahu të shpërblej, po nuk mundem. Fataresht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 një putur i thjesht, pandu një pozit, krynë të punë të shtepisë. Tështë o shekë kështë të musafirë të mdaj. Dhe i thanë, o shekë është në zënë, nuk fillaj të hapë bukë parë dhe aj. Gjitha shtutë edhe një herë, kështë të musafirë, njështë të dllartë, ministra, dhe ofrojë, ofrëveti edhe njështë që ishën shumë tjeshtë. I thanë shekët, Allah e më shiroftë. I thanë, o hoq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 mes stresave, dallimet mes njerëzve në rrafsh të social apo ekonomik e këtyre rradh, këto dallime të na bëjnë që të kemi pastaj dallime edhe në komunikim dhe raporte me tiret. Kjo është paradoks. Po ne mund të bëjmë dallime përballë njerëzve për shkak që njerëzit nga këto hyjra të dijes dhe devocëmrisë. Po është në, është normal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 mirë po të në kohën të shash duke rrësqitur, rrësqitur, rrësqitur vla ojtë, dhe asë të jemës të apashgojnë, dhe gjithë mund tjeshtë spotoj se është këtë regull, nuk është kësillë i mirë me te. Sikë i mundësime e pa një vla duke shkuar ka humbe dhe shkatrimet e heshtësh, po duhet të akshilash, mirë po gjithashtë të i kjo akshilë, nuk nuk nuk kuptan, nuk nuk nuk kuptan, të duhet Andaj, nuk, duhet të heshtim, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n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 s'mundje të mbranshme që e kje, që ti nuk e din, dhe e vazhdimesh, vazhdimesh, vazhdimesh, duke ngrën ty, duke ngrën ty, dhe i nësot në bytë, nërso afer tje kje pasht, një, një që e ka ditë që farë kjeti, dhe nuk të ka të regu se, mës por shqetsot, nga, nga virus e shqetsot, ju nga ilaci dhe bari, Kësë, kjo është esenësa, omeri radiallahu ka thënë, rahimallahu mrenë, Ehda Allahu e më shiroft atë njeri, shikojnë e shikonë në ruar, Allahu e më shiroft atë njeri, qëli, mi dhuran mua, shikojnë, mi dhuran mua, të metat e mija, Allahu e shpërbleft, ka se një muslimant, sikur që ka thonë Muhammed S.A.S. Kelpun janë, jemi sikur se një ndërtes, që e lidh,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 Kë, që që prem që ti e bera nuk është nuk është nuk është në rregull ose për shkak të mungesës argumentit për shkak po nuk ka argument më bu këtpunë se ka buksi Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam mënyra të thodë çaf kush mu, i ti më mësu mu kur jo falun e të ski di çka namazi kështu më radhë kur fillon e fillon pse më valla pse nëse e ka mirë të shpothanë valla të shpothanë ka se po të shillon po do të ndmirë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 mështë të rrim gjatë, mështë të ngarëkoj me muha betë, por shumë shkort, dhe tja këndojmë duanë, që e kishtë të traditë Muhammedi sallallahu, a.sallam, të athan të njerët të smur, ësë alu Allah el-Adhim, e lësë Allah el-e madhruar, rabbel arsh el-adhim, zotin e arshet të madh, e një shfjek, me të shëruti. E lësë Allah el-e madhruar, zotin e arshet të madh, me të shëruti. E k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 po më do këtë smuni që ti kje qështu të ka qinë o gjemë smutë, po bajë gjështirë e ka pasën, në fundë nuk pështaj. E që fa ngushtlimi është? Fa ngushtlimi është? Ndaj, ngushtlimi në në kuptën, tja letësojmë këti muslimani, tja këthejmë shpresën, tja dispënojmë, që të gëzohet me të pamër i tonë, e kështë në më mëra. Prej, edukatës mëslimanin është gjithashto që kur të teshtit, kur mëslimanin të teshtit, mëslimanin do të thëtë, elhamdulillah, elhamdulillah, kjo është edukatë, dhe mëslimanin që shë afërti ti thëtë, jërhamu ka Allah, Allah o të më shiroftë, që ka, kur të teshtit mëslimani, dhe, mësliman të tëri afërti, po e më vetëmi, thot alhamdulillah. Dhe musliman të të dhe i përgjigjit Allahot më shiroft, Allahot më shiroft, më shqe mshirof, ka që fa komunikimi, që ka që fa edukatë, Allahot më shiroft. Dhe qëfët të shtitë më shumë se tri heret njëtë në kohë i thot, Allahot shiroft, që duke tjesë morë, i eftor, Allahot shiroft. Në e kështu musliman edukojnë me zvete, e komunikojnë me zvete, e kështu silën, kësi raport e kanë thamë me zvete, të k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 Deksi duat ta bëj një vrejtie shpesh herë ndodhi që njerëzit të vinin në varrimën e ndokut. Kini kavdek. I folë jenozia babës së tij. Edha nuk e din saf më fal. Edha s'di më fal huaj. Subhanallahu. Po ne s'ndodnina vako njerëz që shumë sa nuk i din po për hatë do të rrethono i mësojnë vëlla. Me të dhiri tash të si kem shumë më fal. Po ja ki rosen tash. Hinë me Rabdes babat kavdek. Nonai kavdek. Vllai kavdek.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 në mazinë e xhenozës në koha e të kot babai ka vdekë do të më afal njerëz që janë gjuajën babën e tij që madje jamis kurse kanë po babën e tij ndoshta ata thonë allah falih allah shuraj ata lutën për të ndoshta dhem të vet janë pak molarse sepodi kanë abdes me marrëse më fal e këuni për zokën andaj gatukota e musliman në musliman është që t'ia fal xhenozën ta përsilë nën dinitoze ta vorosi duat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 që në gjurimi të gjitha raporteve tona, që në gjurimi të gjitha komunikimeve tona të jetë indërtuar mbi bazën e kësaj edukate. Mbi bazën e këti kuptimi që në përmirësën raporte tona, në përmirësën neve për balë vetës tonë dhe në përmirësën për balë të tjirëve. Që ku e ndëruar, këja ishte e pjesa e pare këti misioni që pa dhe të dhejitë të plëcoj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 për të rikëthujrë pas taj me inkodrimet e juaja dhe pyqet, e nësëllonjën leola që në ndihmoj edhe në pjesin e dytë, të të aprënoj këtë mund dhe të në shpërlen të gjithve, për kontributin edhe në lidhe me këtë tem dhe temat e tjera që potrejton. Allah i shpërlef për romandjën dhe për durimin, rikëthemi pas kësaj pauze, andaj në ndisht një zoti i shpërlef. ku ndërmruar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të misionit ton me inkuadrimin e pyetjeve tuaja që tashmë presim ta vinë përmes telefonatave që vinë nga ju. Andaj përderisa na vije inkuadrimi të rvasë par, un kam paralajtesë disa pyetje të tjera që kanë ardhur në internet. Kemi telefonata të inkuadruar, u ndani? Selamun. Velikum selamullahi. Uh, e hoj Kam në pjitja. Ornavna. Gjatë lezimit, gjatë kningit kuramit, shveshtere, ndo që nuk, nuk e thoma jetin ashtu që gjithdojt, për një shkryojnë. Sa ja. mujna me qenim dalë, sa mujna me, me qenim, sa pra në vëta, apër sa, sa jemi në gjënarën, nëse ja. së thomi ta ma ma jetin, për një shkryojnë që gjithdojt. Jashtë në mozë të po? Gjat namaz, gjat namaz, gjat namaz. Në rregull. Në rregull. O ministër. E ky mesazh. Ë Kur'ani duhet të ketë një kujdes të posaçëm, ngasë mund të ndo të mësohet lehtë, por mund të ndo të mësohet vështirë. Kjo sepërket procesit të mësimit. Mir po. Sepërket harresës në çdo rast ai harrohet lehtë. Për ndaj si kur që në ka porasit Muhammedi sallallahu sallam, që të kemi kujdes të posa që më dhe të vërdushme i Koranin. Spaku ato surë që një i këndojmë namaz, elhamin, në surë të tjera, që të ruhemi, që mos nga përfindo një hares e të gabojmë namaz, këja para. Që një mund të gabon, por nga spaku të mundojmë që mos të bët përshkak të neglijinës e stonë. E dyta që duhet të thëmë është se të mundojmë të mishrojmë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 dhe gabimi e prish kuptimin, atërë me këtë prish të kuptimit në surën fatija, prish të dhe namazi, nëse nuk ka namaz pa surën fatija. Andaj varësish se ku është gabimi, që fa në të në të nëshë gabimi, edhe mirët, edhe shkalla, pasaj edhe e gjinohit afënë. Pra ndaj duhet që kemi parasyshme e, kontrolin ton gjatë lezimit të koranin në namaz. Për shambull, dësën njerë nuk e kështën vëmendje e, zanoreve,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 A prirëz i shka, apo nuk prirëz i shka, e kështë të marat. Allahu edhe në mësë mire. Uh, Thëtë, a lejot të fale më një robë të vendosin bisupe, pa i futur krahët në atë robë. Mohamedi sallallahu a salam uh, ka thënë, La ju salli jenne ahadukum, wa lej salati qihishej. Mos të falet, ndo kosh për juve, fjera është për bura të ju për grad, duke mos patur, ndo një gjem bi krahëror. Ndë nuk lejot për marshën të falet me krahëror të z Po duhet i kjetë të mbuluar a krahërot. Duhet i kjetë të mbuluar a krahërot. E kur bihëll të mbulimi i krahërëve, atër duhet të kjetë të teshen e veshur, po jo të varëm për trupin e ti. Por duhet të teshen e veshur, ta mamë si kurse duhet, jo vetëm të gjumë për mi supët e ti. Andaj duhet të kjenë supët e mbuluar a dhe gjithër të teshen e veshur, si duhet nga si jeni namaz, e jo të njëri të del, para Allahot aso gjellë me teshen si, n Namaz duhet të dalim për Allah Gjellewala, të përullur, të nështruar, me thyrje të vetës ton, që namazit këtë në të kimin e vetë në zemrë dhe në jetën ton të përdishme. Gjithashtu të pythja e radhës, thëtë, jem një vla musliman nga Shqipëria dhe jetoj në Angli. Dua të ju pësë di shka. Nuk kam fëmi,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 Kjo sterilitet apo kono një problem caktuar që pengon pengon mbarësimin e, e duhur si duhet. E, kjo mënyrë më bëhet të është Allah, së shtatzona dhe kërkimi i fëmisë është e ndaluar rrësisht. Që Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka ndaluar, që Allahu xhe lloja ka mësuar kësot që të përzien ujrat. A nesilijohet mu përzij spermë e burrë të huaj me spermën e gruas të huaj. E pastaj të del një fëmijë i tyne dhe ai fëmijë të kozrohet djali i këtij trete apo ose është djoni pasa i ti, ose vazja ti, e që uj i ka qeni ti. E kjo është ndarrua rëpsesh me islam. Po, në qëse dujtë qiftë nuk kanë fëmi, lejuve që të përduri me tuta ndryshme të lejuar apo thamë, që të kërkoj fëmi, të konsultuar në temjeku, të bëjnë nështë dhe fekondime artificial, por gjithë po me ujn e dyve, jo me ujn e huaj. Dhe gjithë ashtut, në qëse ka në pëndër interrinim të saktuar kirurg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 Ja me dhe i burrit edhe një dorëse imja. Po dukati çka kretë që kish lënë aty nuk e kish marrë. Mu, mu ka bën marak <coughs> shun të lutem t'tregom çka më bë. Zakonisht njerëzit në këtë situatë mendojnë se dikush ju ka bën seher ose dikush e ka marrë kët ari që do të thonë të keq përdorë kështu më radh. Dhe që nuk duhet më u shqetësu më një herë në këtë drejtë. Qoftë sikur dikush ka rrit aq me marr. Ma mundi të kish marr kret, po ka rrit aq me marr dhe ka lënë pjesën mbetur. Ose ka rrit aq me mshef. Ai ka mundë të marr mater për Ka shumë më herë më ma tepër, por është fiksuar se nuk mund më mshef, e ka marr çaj që ka mund më mshef. Për shembull, mund të jenë shumë arsye të tjera në këtë rrim para se të shkojmë tek kafe muzikor që më na budiçka kusht më. Epra. E dytë edhe nëse ka marrë budiçka, Allahu xhallahu rathë thot: "Wa ma hum bi darrin bihi min ahad illa bi idnillah." Do no kan mundësia si të ati bëjnë dëm as kujt me këtë punë. Pas Melen Allah xhallahu rathë. Andaj un bashatë ndallon që la xhallahu. Korrin kërkanin ndihmën Allahu te barekutaala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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يعني مؤتمر مسلمه انا تشاركوني فيكي فسدان فورنا نقيد فورن في سبيا فور بوبل فينا فورش عاشر حرام شوف انا حرام فيشكار حرام كينا فورن بوبو في قنات كار فور شار ما انا بالشم السلام عليكم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 Ju s'kini dëbani me këtë, ga se ju nuk muni me ndalë, ju nuk kini, nuk kini ju pushtet në biten, nga se e shkri familari. Por ju mundoni që, ti angushtoni rrugët e pires e alkoholit. Nuk e mos i shërbjujer, sënë qëre, na të shërbim që ka të dush, edhe këm të ilajmë, nëse ka nevoj. Mirë pa, alkohol nuk të shërbim. Alkohol nuk të shërbim. Nuk të ablejmë. E kështë të më ratë. Andaj, në qërës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 dhe ku mbeta tek 1000 ajeta kush i lexon natën duke fal namaz ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam shkruhet prej atyre që janë shumë të pasur miliardera që thojmë ne. O miliardera jon para po sevoj për të kalojë levala. Dhe tash u nuk di shumë Kur'an por a bën 2300 me përsi disa disa rresat të bën 1000 ajeta, ka si nuk din 1000 ajeta me i lezu për një natë. Uh, themi se po. Po inshallah në Evropë arrijet. Ka si mëndësish lexon 1000 ajeta edhe të përsit lë për e ajeteve të logaritit e lezim e ajetet. Fërndaj e arrinë se va për të në qofë se përsham bu nuk dinë shumës ura, përto që i dini përsit aqë shumë, sa so që të arrinë e të similizu njime ajete. Inshallë dhe në këtë rrës e kësh problem në to. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Urna. Selam aleikum. Aleikum, selam të urna. Bef të ta anët apo një të përqe, a pranot, a së dresim po, e flotë të njërosnë? Allah e Shëbële i Zatën e Mirë. Në qofë se në gjyra bëhet pjesë e flokët, si kur se në gjyra original që kemi, atërë lejotë cëtë mirët me të abdes. Por në qofë se është pjelojt të lakërave, apo që formën një shtres në bëqimin e flokët dhe pengën dëpërtimin e ujtë, të kë flokë atërë në këtë rastë nuk pranuhat namazi. A e duhet me dalun nga substanta që përdorët. Nga njerë janë do lakëra,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 ajo shuvlet sot shpraktivitetit ligjëratën e misionet ligjshame të botë duptiet. Ja Puetia for është për hadithin e pejgamberit Aleyselam që thotë domethënë nuk e ka nuk e ka arritë ndëshirën e imonit përderis askush përderis sa nuk është Allahu dhe oni me dashurinë e tij domethënë me dashurinë e familjes. Oh. Vetëm për këtë pjesë e hadithit desha me dit tash na vin inshallah domthon duhet të jetë djithave, në zemrën njeriu të para të gjithave. Pastaj pejgamberi Aleyselam e tash ajë në këtë pjesë hyn në pejgamber të tjerë Edhe, mm. do të punojmë çështja po. e sa hodh, za do të vesoha video çamë kundërmadoshën se sa familja e tjerë. Edhe përjashtues mund të na dihet për të nishin domethënë çipër që për konsumojmë na këtu në ngramën tonë. Për shkakumë veçiu, nuk nuk kam informata saktë, domethënë me ndërgjime nga Vllaznia që këtu këta mishë, kurse është domethënë të pula që vijnë prej prej jashtë, domethënë oh. tikë histori me farmëti trumës të my tëm këtu domthon pastaj duhet prerja e qyrës. Po. Sasht sakt duke ditë tash aqduaj me vardor ushqimin, domthon pyetja më konkretisht. E çartu Allahu subhanahu wa taala. Domthon fioleve të mishit kryesisht produkte ushqimore. Au shullet, a mishone? Asalamu ja, Amin. alaykum. Aminat ju Allahu subhanahu wa taala salatu ve selam ve berekat. Në së përket pyetjes së parë ku kemi një ditë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se duhet t'jet Allahu dhe i dërguari i tij më dashur tek nisë çdo gjë tjetër që vlen vetëm për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, gasë dashuria, në këtë rast nën kupton pasimin dhe ndjekën. Jo dashurinë e natyrshme, do të thotë që njeriu e don në mënyrë natyrshme baban, nënën, vëllahun e kështu me radhë. Jo. Po dashuria e cila nën kupton gatishmërinë për të qedhur nga gjithë kurbiet fjale me srallahu, sallem, edu, kët, edu atë, e knaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj unë e dua, kët e dua, me vonëse. Dashuria ime ndaj tij, bie dash me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Unë do përparsi Muhamedit alayhi salatu wa salam. Edhe përparsi Allahut azhajal. Edhe përparsi mësimeve të Allahut leuala. Prandaj kjo është dashuria që e kemi përselëm. T'adojmë all. Allahun azhajal, t'adojmë pejgamberin më shumë se çdo gjën tjetër. Dashuria reale nën kupton që ta ndjekim, ta pasojmë, t'i japim përparsi gjithmonë çdo rast, para çdo kujt Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse pejgamberi të thier, nuk kemi të obliguar të ndjekim. Nga se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 E në qovë se kemi argumenti se këta nuk e kanë therë që shduat, e kanë bytë kafshën, për shambull, atër për këtë kemi basë fetare që e ndalanë. Për ndaj, këna shvendos nga e lejuar në të ndaljuarën. Për këndër të nuk lejuar që të bartemi, për qdo vezvese, për qdo shype, dikur sa të pëndokët e së pëndokët, e se kështu pastaj ua vështë të irësojmë njërëzë jetën. E se për këtë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 Atërni larguojemi nga ajo ja dhe haram e kenë mungur. Nuk e dim çfarë bëhet atje. Atëra ne mundemi privatisht larguojemi. Unë kam me dyshë nuk ajo. Ani sprish pun. Po nuk mundem ta bëjmë rregull të përgjithshëm për, për njerëzit, çë njerëzit tuaj vështirsojmë atë që nuk kemi mbështetje mjaftueshëm fetare që tuaj vështirsojmë njerëzën e këtritim. Andaj duhet të përbajmë bazës dhe mos larguojemi nga baza përderisa nuk kemi ndonjë bazë tjetër Allahu te m'asmiri.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 Pak, pak shkrat për standordin tonë, dhe në tonë 5-4 eurove, 4-5 euro rrëja dhe salinë, në përërë vëllohë të pasë 4-5 euro. Ako dikon në i vendë këmunë mu, mu fërlizu dhe në komi literaturë gratis, ose menishtëpën pak matullë, se që shqitënë për to libraritë well, sështësare. Lënësisht, lëngë u nga vushtreja dhe me tonën nëse dini verdën vushtreja ose në mikrovijë, ose në prështinë panë vartësisht kuadin veqin, le tjetë pak shmimi, patë ma evolitë shumë atë me kongratisë dhe edhe ma mirë ma letë për, për nejve që të pyke dësha në djë të tënë Selam alikum Falem dirit Unë kër i kam preferuar të libra ka dhiba shumë të të mira po të ka qëve si shambull do disa librave që ka hadithe pe të pejgamberit sam të historia Muhamedit sa sallam. Këto është pse i kanë përmendur, se ka libra të tjerë shumë mira. Ngjëndërsohet më të mira se këto që i kanë përmendur kuptim të dobisë që mund t'i ketë njëri, por këtu janë shembuj që i kanë përmend. Ëh uh, dhe nuk e kanë pasur arsyesh gjatë preferimit të këtyre librave çmimin e tynë. Nga se nuk e di realisht çmimin e tynë. Në anë të tjerë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 ë ndryshmë qysh që organizohet, por nuk është e vërtet mund të bëhet. Andallohullahu xhallahu alaih që ka njerëz që i përfillin këto iniciativa dhe bëjnë sebab që njerëzit e tjerë që nuk kanë mundësi për libra, s'paku mos të privohen nga leximi dhe përfitimi i tyre nga këto libra. Allahu xhallahu alaih na bëft nga ata që gjithmonë prind dhe bëjnë punë të mira. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum oui. selam. Aleikum selam. Sa më vonë i fikë vetëm për kjo Në kubë e gjaminjës kjo, rëmullohë, për qëfar dhe mesonje ka? Pa. De ka, de so, nuk, nuk e dhamis, që është? Dhe falem dhejtë. Mëllaj nuk... Në kubë e gjaminjës, nuk gjithë që s'ka, s'nuk ka. E më tipër është qështje e arkitekturës, që mësuri ka të bëjnë me akustikën e zërën mërën e gjaminjës, për para që... Në të të të ka pas akustikë përshka kësët nuk ka pas zërën, dhe ës zërit të këtë thyrin e dur, për të që një akustik më e këndshme dhe një zërim pak më i madhë, e fetarish nuk ka kërgjë, nuk ka pasë gjamija, pe i kamerës në kubë në kone ti, nuk ka pasë në kone ti kube, po arë pas të taj me nëzhvillimin e teknologjisë dhe përparimin e ingjinerisë, muslimant e, i kanë adaptuar gjamija dhe tyre konform një, një, një arkitekturë të sektuar që janë identifikuar me te përmes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 Për një ndorë zonë, aksë po të të se kur më një të bërti dikosh në dheqë, se kur qa po di, po qika, të të qika, unë e jo me namazë vetë që një këtë gjote, e, e që i lovatë që dullojnë me thonë në atë formë, që nëj pa të treguje njerë, me pështy 3 edhe 9 majtë, po nuk për një mënë shumë, hoqë, nuk për një mënë, më, më, më. po të të qika që këtë si po e dikosh në dheqë, në stëpër, në don domani kanu with me apo me lexo Kur'an. A mar prinde e lexon surën Fatiha, e lexon surën Falaq, surën Nas, surën Al-Ikhlas, kul huwa la ehad, taspidovën. Edhe gjatë këndimit edhe mund të pshtynë. Do thot në veshën e saj. Dhe mendon që më lejnë Allah xhelal lë kjo largohet. Bëni la largohet. Në Kur'an largohet. Ose japi fëmis me mendëgjuk Kur'an, hin internet jë surën Bekare, surën saktuar të Kur'anit të fut në vet le të dëgjajnë.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 Po. A mui me sol dreke në para kohës për çe cilas thirrnia azhani. Po, e qartë, e qartë. E qartë. E gjithë është përgjithësisht normal. Aleikum selamet, Allahu berkat. Ë uh, dreka tekni thirn ora 1. Tash me kohën e re. Ë uh, dhe namazi drekes hyn para orës 1. Prandaj ti merr ta gvinën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 Pyqja tjetër është, kur të prejkë qeni, që të roba qërë dhe ti pas truk e prejkës qeni, të mënëfohë. Pyqja të rejtë është rrath autorit të t'libret histori e prafet dhe. Anër Halit, që mund është mënëfohën përta. Ta, ta. Vëllo është për njështë. E shartë, e shartë. E se përket vitrit, përgjameri s.a.s. e ka preferu që ta bën duan e kunutit, por kët nuk e ka bër gjithmonë. Ganiër e kalon duan e kunutit Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam, që e me kuptosen ganiër e lejohet me lën duan e kunutit. Për shkak se ka argument për kët se Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam e ka lën duan e kunutit. Mirë që duan e kunutit ta themi sikur se ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam, kjo është e preferuar. Në qoftë se nuk e dim, të themi ndonjë lutje tjetër nga lutja e Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam, sikur se rabbana atina fi dunya hasenat. Nëse i përket lutjes shqip, atëherë mund ta bëjmë këtë sejse kur shkojmë.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 njëra e para tjetë me dhe, andaj veni ku e ka prejkë qeni, fillemisht e fërkon me dhe, e pas taj, gjashtë her e lanë me uj, përshka këse a i ndytsyre ti është e thejl, dhe nuk pasru në duxhë përvecë se kët, në këtë mënyra. Fër. Dhe se për këtë libëri sëria përfedve, do më thonë, Amr Khalit është një nga aktivisat, therset islam, i cili, pa dushim se nuk është pe i djetarve, pe njerë që mund të nxirën prej ti fatfa, qendrime fetare a bën halal haram këtu në rad, por është një aktivist munduat me Buhari, Allahu e shpëlbysh për punën që e bën, por nën tetër të të nuk nuk mund të them se nuk ka vërejtje dhe nuk ka tmeta në këtë punë dhe shumë vërejtje të tjë kan cinçësh dietar të kësaj kohe dhe kanë tërheku vërejtën prej ti që kimi kujdes për shkak se ju jo rohem duhet që ai të tejkalon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 Në çdo rrethë kemi dikancë konsultojm ko paskuaj për informacion të caktuar, në ndonjë pjesë të caktuar nuk prish punën inshallah që të lezoj librin e ti, thash pe librave që ndoshta nuk kanë bënë me bazë dhe fest me themel të festë kështu më radh. Sepër so, ke libër histori e pejgamberëve nuk e di çfarë rali shkolatimi nga nuk e kam lezuar, mirë po mendoj se libri ë që doni mirë me lezuar për historinë pejgamberëve, sikurse është libri i ibn Kethire kasasul MBA që është bëtuar në Gjurën Shqipe, është libër i mirë, edhe është nga djetarët dhe mund është qurë islam, dhe është aty mund të gjeshë pa dyshim informata më tepër për pejgambert që duen dhe më të vërtetuara dhe të klasifikuara se që mund të gjeshë të klibër i Amar Khalidit, Allah edhe në mas mirë. Kemi telefonat e nënkuadrojmë. Selam alekem. Aleikum, selam, rëtullam. O, së njërë të mës Në këmë bëtik në të vërë që pësua ndër, që më të më të më folë, fol, që, fol. fol, me që të më më gëllë me e lëhamën. Po? Po në, ta që i akum nisë më folë dëdo më shumë, po e kam që në të në diska. Qësë është të? I akum nisë dëdo të tjera më folë. Po? E të shumën më folë me të shumën. Me të cilat pë shumën? Se panikët. Po? E të kullë valohin, e lëhamën, që të. Në regullë është, shumë mirë, me qëto falu. E a më i posë, të në posë me qëto? Të në namazë të fali me tësë prish punë, ishë Allah, këtë në regullë është. Këtë të kapil, qëtë shërë burlonë, dhe potë prish jak nisë më posë, edhe o dërmonë nukë është. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemi telefonuat të të tërë që pratë. Alhamdulillah. Po, inkuadrujmë telefonatën, urnën e? Ah, salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahutullah. Aleykum, salamu, rahutullah. Deshtëm me ju vetër, njër dypytje. Urna. Njër dypytje. Urna. Po, që të tajë, po athojnë, për me vluda, edhe me vluda. Po? Lëjmë, po? Po athojnë, gjëna me kënu me vluda. Po? E po? E për para këna kënu ma shumë. Po? Po, po. Ëh po dëti, fyty, ne domë harru në fars, ku ta falim farsën, ka më aziet namozë. Kanë më harruan falësinë më? Po farsën ku ta falim të. Po, jeni tani, po ka më më më me shumë më vao, aziet namozë. Ai i, i më harruj kametën, po kamat mëso po. Po. V vet vet kur të falmi. Po vet vet kur të falësh i ka më të mos me bó, po. E qart, po. Është qartë, po po e kuptova. Allah is problem të kuptova. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. E A, selamat. Selamat se përkë të më vjydit që më dhan disa argë për gjë këto, do kemi thënë se ne nuk kemi asgjë me me vjyditin as me atë. Ne kemi të bëjmë me atë që na e kalon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.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 Dhe kush mund të të të të të për qka kot kje që asë, unë nuk po du me inë ato qka kot kje, qka kot mirë. Unë e duha të themë se, më mjaftën aja që ka bo Muhammedi sallallahu a sallam. Ka mjaftë që ka dveprua dhe të praktikuan nga aja që ka bo Muhammedi a.sallallahu a sallam. Nërsa se përket, aso që të kalu më në kam bërë, të kalu më mund të kjetë pas arsyje. Njerës së kam pas më si mund të buhe, o kështu më radhë. Jan të bu në amët me vëlytë se ka një sistem i tillë e kaluara ka qen ashtu atat që kanë bër Allahu xhallahu ala ufa dhe shpërli për mundin ajo ka kaluar tash ne jemi ndryshe edhe kemi literaturë mate por edhe kemi shkollim edhe kemi liri gjithaj e kemi elhamdullahu ne nuk kemi nevoj tash për atë që ndoshta ata të kaluar ndoshta kaje kan pas nevojë për ta dua të them që ne duhet që të mjaftohemi me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam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 Bajtër më të utje namazë e të është në regull, s'ka ndonjë të keqe, insha Allah, Allah edhe në masë mirë, javë dhe. Urna. Salam aleka, agarot. Aleikum, salam, vëllantullam. Një pyqe për të bëja agarot, e shkë Allah po. zotë, koj pojimin gjëman gjëmin. Po? O që po asë, apo po forin shumë, apo na forin gjëmin në këbana. Po, po e qartë, e qartë. E në pyqe? Po.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 Edhe në shqitore me hi, me bo shurëm shumë, dy këtë gjia, thotë, në falë, e bëveç pak më u zonën. Në pazar me hi, në trek, me kutët që shkaj, me bërtit njëri, ka dalë që këtu. Êshtë pazar e vertit, po, nuk rritë të zëri. E në në me hi në gjami, në në gjami nuk bërë me volë. Me që në di, ma betë, dunja loë, këtë ebleve, ashita, kea, peshkove, që e në këtu, ma betë. Në në në gjami, qëtë, falë dyre qate ulit, e përmenë Allah në gjëllurë, lezën Kur'an, në kërë gjemi e veni muhabeteve, i veni gjurmeve, veni, veni problemeve, lërga saj. Në në në gjimë në kërë gjemi e dhe rinë kom, rinë kom deri sa të njëse zanje, thire zanje, të falin jështë, në në sunetë në në në kom, se, se për rinë kom? Ja falu, ja ullo. I përmën e në kom, me bu muhabete, në veç e në ditë në gjumatë, në ditë në gjumatë, Kullë ma mërë më gjithë bë. Dhe dikush fletë më tjetërin, më tërkabu gjuna. Kabu gjuna. Dhe ka riziku se vapën e gjumas. Pra në dhe du në posë kujdes. Një du në marë në gjami, nëse ki mu habet medikan, e banë para gjamis, ose manë në gjamis. Muhammed i sërë Allahusën ka thonë, ajë që banë tre këti në gjami, parë më në një ladin, në një ruhi në gjami, edhe,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 Po pa pashka këy bonjurum tjerve, për çka ka bënë më, më mëson, thuni Allahu mos ta mëson kur më fitu. Se ti po bonjurum në xhami. Një djalë po në më bprin po, halal të tjer, më shit. Po e ngrit zonin xhami për këtë punë. Ka bua dua kundër ti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ai çfarë mëna për do punë që edhe jax xhamisën haram me botë mohabet. Edhe në xhami. Po të më kon halal jax xhamis, nuk e kanë bën në xhami. Edhe nuk duhet njëri në xhami me bëj zhurm me shetsu teatri.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 Se përkëd me buret tek ti me kërë, me ndru kërët shpesh, do të thonë, nuk e ndran për llogë se për mendje mallsi. Ka dikush përmend ditë ushtime tetërkan, të ai ka blliksi kërë, un tash më mirë saj, me garu me njert, kush e ka kërë më të mirë të haram. Nuk van. Mir po njëri e ka blen i kër, i ka shansë me shit mirë, përolin e tjetër më të tërë, shit më mirë me fitu, lejohet. Për tregti nuk prish punë, me ndru kërët me buret tregtimet u nuk prish punë. Nuk lejohet. Më harju kiret, me ble kiret ndryshme, e mi ndru kiret për mendjemësi, për luks, për autoritet. Mi ka thur Hallko çfarë kiret të një groj. Unë ndrej kiret apo sikur dikush që i ndron për shemb tezë të ti oksë marr. Kjo s'bën, kjo është haram. Kjo është mendjemësi, kjo është ndëshmim njerëzve. Po njerëmi më i ndru kiret për arsye të caktuara, thash për trefti, ose ai ka shanse ka bli po të tashni kiret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 Këtë uh, në përë dhe me thënë, uh, ka dhe me matë që është të vërtëtumë edhe shkencë të areshtë dhe me thënë që në gjithësinë që në njëtojmë, existojnë me miliona, miliona dhe miliona dhe miliona dhe miliona dhe galaktika uh, uh, Në anën tjetër vasta i kemë dhe argumentin uh, kuranor dhe me thënë që existojnë 7 palë që jelë Në të ishë atë atë atë që existojnë në një argument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 këto janë në kuadët të qilët të parë. Nëse nuk kanë mundësi njerëzit të dalë në qilë dytë, apo, paleja në Allahu të azogjel. Si kurse Allahu të azogjel va thon, Sharel, gjinni, Ojo, turm, e vaë ka thonë, jama është haral, gjinn një volë insë. Ojo, turëm e gjenve dhe njerëzve. I një sëta atu me në të nëfudhu, nëse këni mundësi të delni, të delni nga rejthi i qeve, delni.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 Të kemi frikën Allahu xhenlorit si që na ka, ka në dorë. Ne ka në dorë gjitha këtu planetet, gjitha këtu kosmoset, gjitha këta qiell, keq ka këtu, këngjill, të parën, dy, të dytën, të tretën, keq ka ka, çka di me, çka di me, krejtën dorë të Allahu xhenlora. Asgjën thërr kët krimtari nuk lëviz le pa lejen Allahut azhjen. Na shton kët madnin, fuqin, dashurinë Allah të Allahu xhenlora. Të lidhim më tepër për të, të mi të bindur në të, të dorëzohemi atij, të, të mbështetemi në të. Të kemi frikën